Чотири місяці тому збило авто. Він помер у мене на руках. Ні, я не міг застрелити собаку. А пес, наче розуміючи це, стояв нерухомо, повернувшись у мій бік. Я закинув рушницю на плече і пішов далі. Та невдовзі озирнувшись, я знову побачив його. Він нікуди не подівся, а був на тій же відстані. ішов за мною. Від несподіванки я зупинився. Зупинився і він. Я крикнув до нього і махнув рукою, сподіваючись відігнати. Та пес не зрушив з місця. Напевно, не так давно він був чиїмось і ще пам'ятав про той зв'язок, який... Повинен бути між ним та людиною, тому йшов за мною, хоч і не наближався. Мабуть, уже усвідомлював своє нове місце і ту небезпеку, яка могла походити від людини. Покликати його? Я не наважувався. Він міг пристати до мене. Я ступив кілька кроків до нього, підняв із землі сухий патик і крикнувши кинув у його бік. Пес трохи відійшов і зупинився. Я повторив свій маневр. Результат той самий. Він не хотів від мене відставати. Я плюнув і пішов геть. Полювання було зіпсоване. Чорний пес плентався за мною, аж поки я не вийшов із лісу. Коли зупинявся я, зупинявся й він. Щойно я робив перший крок, і він починав рухатись. І тільки на полі нарешті відстав від мене, залишившись чорною плямою на тлі темної смуги лісу. А полеміти було нестерпно. Кілограми болота липли до чобіт. І навіть трава по краях байраків ставала брудною, слизькою, неприємною. Мокрий вітер залазив під одяг. Такий довгожданий перший день звівся на нівець. Залишалося тільки повернутися додому. Минав час. Календар на стіні показував, що зима вже почалася. Проте на дворі її не відчувалося. Стояла тепла осінь. Час від часу йшов дощ, який не давав просохнути багнюці. Бувало, надовго здіймався холодний вітер. Цю погоду аж ніяк не можна назвати мисливською. Та хіба міг я висадіти неділю вдома, усвідомлюючи, що марною один єдиний день тижня відведений для полювання? Нихой баж міг я спокійно лежати на канапі перед телевізором, знаючи, що в шафі дарма стоїть нова рушниця, в яку я був просто-таки закоханий. Ні, звичайно, не міг. І тому тільки напочиналося ріти, я вже хлюпав болотом, прямуючи від хутора до лісу, і гадав, поталанить мені сьогодні чи ні а мисливське щастя не квапилося усміхатися. І коли я, завмираючи, підходив до місць, які вважав улюбленими зайчачими, то несподівано знову побачив його. Той самий чорний пес ішов за мною. Трохи осторонь. Я не бачив, коли він з'явився, а помітив, випадково озирнувшись. Так він йшов за мною. Вилаявшись у голос, я зупинився. Від минулого полювання про пса не лишилося навіть згадки. І ось він сам прийшов нагадати про себе. Як і тоді, а він сидів кроків за вісімдесят і дивився в мій бік. Та варто було мені повернутися і піти, пес теж рушав. Це вже... Дратувало, я закричав і кинув патиком. Та пес навіть не повернув голови. Розуміючи, що сам винний у своїх проблемах, я розвернувся і швидко пішов схилом, потім побіг і за якийсь час озирнувся. Він не відставав. Якби хто побачив, з мене би просто поглузували. Будь-який інший мисливець не пошкодував би набою для цього бродяги, що було б цілком законно. А я... Я не міг насмілитися. Неможливо було пояснити, чому він причепився до мене. Навіть з такої далекої відстані мені здавалося, що я бачу, як крізь його звалену шерсть проступають ребра. Я знав, що роблю дурницю, Проте витяг з кишені, розгорнув і поклав на землю шматок хліба з м'ясом. А тоді пішов геть, спостерігаючи за псом, який далі, не міняючи відстані, рухався за мною. Ось він біля самої їжі. Я зупинився. Зупинився і пес. Так і сидів біля того дерева, де я поклав хліб, не звертаючи на нього ніякої уваги. Це було більш ніж дивно. А я ступив кілька кроків. Пес підвівся і пішов за мною. Потім знову сів. Це був якийсь незвичайний пес. Напевно, хворий? А може, сліпий? Але тоді він почув би хліб. І чому він уже вдруге цілий день вештається за мною? Мені урвався терпець. Я переклав у стволи набої з картечу і націлився в нього. Пес був худий, а втім його широкі груди закривали не тільки мушку рушниці, а й усю прицільну планку. Він сидів нерухомо і був чудовою мішенью. Я навів зброю на його голову, тоді на груди. Пес не рухався. І не хотів використати того шансу, який я йому давав. Палець торкнувся спускового гачка. Я затамував подих. І все ж таки відстань була великою. Я міг схибити, поранити його. І тоді ліс потонув би в собачому вереску. А мені б довелося бігти ближче і добивати його другим пострілом і, можливо, перед цим зустрітися з ним поглядом. А може він устиг би втекти і потім, заховавшись десь у хащі, довго помирав би від цієї рани?